Det är hög tid för agendasättarna. Program nummer fyra har vi kommit till och för första gången är en kvinnagäst. Hon heter Johanna Reimers och jobbar på tidningen Expressen normalt. Jag och Johanna talade om könsfördelning i branschen bland annat. Vi pratade om hur konkurrensen mellan Expressen och Aftonbladet ser sig hur hon ser på det där vi tog också upp hur det är att hålla stenhårt på ett lag när man jobbar i branschen. Johanna är milanista i blodet och det diskuterade vi rätt så ingående. Vidare berättade Johanna att hon gärna skulle se Simon Bank och Johanna Frendén i sin tidning Express. Vi får se hur det blir med det men i alla fall ett önskemål till chefredaktören Thomas Mattsson ifrån Johanna Reimers värva Herr Bank och fröken frenden alltså. Jag vet inte om det har satt i fullständigt men jag har beslutat att eh, publicera den här podcasten på onsdagar framöver. Så håll ögon och öppna då. Onsdag morgon kommer den att publiceras på iTunes. Där söker ni bara på Agendasättarna eller via bloggen. Den hittar man på agendasattarna.wordpress.com Och är det någonting som ni tycker till om så finns jag att eh, diskutera med på Twitter. Där eh, mitt alias är Anders Sedhamre. Anders Edhamre på Twitter alltså eller så mejlar ni till agandasattarna gmailcom Ett litet shoutout också till Torbjörn Vejnesjö som har gjort musiken jag kör vidare med de här små mellanginglarna som jag tyckte var otroligt trevliga tack så hjärtligt alltså till Torbjörn Vejnesjö samt Gonzalez har gjort grafiken Jon Witt har stått för teknisk assistans och så har Aron Wahlgren som vanligt varit en stor divers hjälp stort tack till alla er nu drar vi igång den här podcasten, det är episod nummer 4 alltså. Det är Johanna Reimers. Lyssna på detta. Sitter det bra? Ja, jag glider ner lite här gör det bekvämt här. Okej. Johanna Reimers, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Du är ju föräldraledig nu. Ja. Men hur vill du beskriva din roll normalt i den här Var Jobbar du, vart är du och vad gör du på de ställena? Jag är anställd på Expressen. Jag har jobbat där i sex och ett halvt år kanske. Jag började från botten som... Sen kvällsreporter med allt det här, jag att, att jobba, skift och ja, göra allt helt enkelt. Jag är klar, färdig tidningen, sista minut, ringa samtal halvet på natten som där saker. Till att idag eh, ha jobbat mig fram till att ha förmånen att resa jättemycket, kronikera eh, ha bott utomlands i omgångar, hoppar in som eh, nattchef ibland, alltså, liksom, tagit alla under kliven. Som man kan... Ja, det finns väl några kliv kvar. Men ändå liksom... Verkligen hela vägen. Från, från det... Vad ska man säga? Det som nästan känns som det slitigaste jobbet. Att liksom stå längst ner. På den stegen. Att liksom till att få... Man jobbar ju extremt mycket fortfarande. Men ändå få välja att braka lite mer bland det man gör. Mm. Sex och ett halvt år på Expressen. Det är ju mm. otroligt lång tid. Du är ju ung ändå. Ja... Eh, så, eh, jo, eh, jag gled in på ett bananskal, eller på att säga. jag var, jobbade egentligen på Radio Skaraborg i eh, Skövde, och, men kände att jag ville, jag ville flytta till Stockholm eh, och fick ett sommarvick på SVT-sporten under tre månader. Och tog det, fick inte förlängt där och blev så, här, Ska jag åka tillbaka till Göteborg och pendla till Skövde eh, som jag gjorde innan? Eh, och ta, fortsätta där? För jag visste att jag kunde få Fortsatt vikt där eller ska jag ta chansen att söka jobb här på Stockholm? Och skickade ut en hög med CVS Och dagen därpå ringde Expressen upp med så att Vi har precis pratat om att vi behöver någon extra vikarie under hösten Vill du komma in på intervju Och jag tror att där fanns det väl en liten sådär att att jag var tjej som gjorde att de ringde mig och ville intervjua mig ganska fort för att eh, den här branschen är ju inte så eh, tjej-tät, kvinnotät tät alltid. Så att, eh, där hade jag nog lite tur eh, av den anledningen. Sen kom jag in och gjorde intervjun. Fick en månad till att börja med. Bara så därför att jag hade, inte, jag hade jobbat med radio och tv, jag hade inte skrivit så mycket på sista tiden liksom. Så de ville väl testa och se om, om jag var något för dem. Och sen när det bara rulla på. Mm. Jo, det återkommer till det där med, med antal kvinnor i branschen senare mm. naturligtvis. Först och främst, va, varför tror du att du har kommit till den positionen? Du talar här om utlandskorre, mm. du talar om eh, nattchef ibland och mm. en ganska profilerad roll på Expressen. Mm. Hur kommer det sig att eh, du är på den positionen? Vad är det du har? Mm. Oj, bra fråga. Um, jag tror att jag tror att det framförallt handlar om att alltså på en arbetsplats som Expressen så gäller det ganska mycket att visa framfötterna och ta de chanser man får. Man får, man får några chanser. Och man får kanske ganska fort om man, om man visar att man är intresserad. Att man är, att man är pigg och är lärt på det. Och uppfattar liksom grejen, hur man ska göra jobbet. Och jag fick de chanserna efter ett tag. Jag fick efter några månader göra mitt första. Utland, åka utomlands och en alpin tävling. Och klarade väl av att göra det jobbet helt enkelt. Och sen, sen handlar det ju om då att... Jag vet inte. Alltså det är svårt att... Det är svårt tror jag att säga när man, när man börjar. Jag ser det idag som jag jobbar mycket då. Som sagt då som nattschef också. När det kommer in uh, unga vikarier. Uh, praktikanter. Det är jättesvårt att säga vem är, vem kommer funka hos oss. För det är en ändå en väldigt speciell arbetsplats. Jag jobbar på kvällstidning. Um, väldigt slitigt. Väldigt sena timmar. Mycket liksom... Du, vi ska göra jobbet inne i det sista det som ingen annan gör, vi ska ta det steget längre vi ska ringa det sista samtalet, det är väldigt mycket så och alla pallar inte för det eh, hade någon sagt till mig ett par år innan jag hamnade på Expressen att jag skulle sitta här idag så skulle jag inte tro det, för jag trodde nog inte att jag var en kvällstidningsmänniska på det sättet eh. Men är det timing, menar du då eller är det någonting i din personlighet som har gjort att det lirar? Um, det är väl lite både och men jag tror, alltså, Självklart Det vore är, är ju löjligt att sitta och säga att det bara handlar om timing. Det är Självklart att det är det någonting Någonting som jag gör bra Som gör att jag har hamnat där jag är um, Men vad det är Är svårare att sätta fingret på Alltså det går ju rätt fort också Alltså Jag hade ju ett Mitt första år var ju väldigt mycket så Bara jobba eh, Sena kvällar, börja klockan tre, jobba till ett Jobba fem dagar bara led i fem dagar, men då får man oftast, blir man oftast inring, då får text. Och då är det ju så, man är vikarie, man tackar ja till allt. Det är en väldigt viktig grej att liksom kunna tacka ja till väldigt mycket. Så fort man börjar tacka nej så, så är det någon annan som springer om en. Och sen efter ett år fick jag, blev jag anställd och det är ju det en trygghet. och vågar man ännu mer liksom slappna av i det man gör och vet att man har chansen att misslyckas. Vilket gör att man också, eller jag i alla fall, tog de chanser jag fick. Och lite timing är det ju. När jag efter ett och ett halvt år fick börja bevaka friidrott och alpint var ju det för att Malin Ros, som nu är på nöjet, gick hem och var mamma Och det öppnade upp sig och jag fanns där och de frågade om jag ville ta det. Och det är ju lite timing att liksom precis innan ha fått visa att man klarar av det och sen får göra det. Och sen byggs ju det på. Mm. Hela vägen. Men jag vet när jag fick åka på mitt första mästerskap jag fick åka på var sommar-OS i Peking. Och då insåg jag också att det har något väldigt fort. För det är inte det första mästerskapet man får åka på i vanliga fall. Utan man brukar ju få testa sig fram och göra mm. flera andra innan, lite mindre och med lite mindre ansvar. Så där. Men... Mm. Hur vill du... Och vi bryter ner jobbet, det finns ju klart tusen stycken variabler, men om du bryter ner det till lite det du är inne på, det vill säga tillgänglighet och arbetsmotor, nyhetsnäsa eller stilistik. Mm. Hur vill du ranka de, de egenskaperna hos dig Oj. som har gjort att du kommit där du är idag, alltså? Jag tror att jag är, inte är någon utpräglad åt något håll. Jag tror inte att jag är liksom den bästa nyhetsnäsan på Expressens sportredaktion. Jag, tror inte heller, eller jag vet att jag heller inte är den absolut bästa stilisten. Däremot har jag lite av allt. Um, vilket gör att jag tror att för mig har det varit väldigt lätt att kombinera allt det här. Att faktiskt ta jobb som att åka ett, um, en liksom hel säsong och bevaka Zlatan i Milano- för att jag kan både nyhetsjaga och kronikera och skriva långa reportage jag, klar, jag kan göra alla de bitarna jag är viss, vi har ju vissa som jobbar hos oss som i princip bara kronikerar och vissa som bara jagar nyheter och som är mycket mycket bättre på just de grejerna som de liksom är specialiserade på men jag tror att jag har en bredd jag tror att det är det som gör det väldigt mycket ehm mm. um... Dina sporter är fotboll, fridrott, alpint? Ja, i första hand, ja. Mm. När kommer du tillbaka från din föräldraledighet? Planen är om allting går som det ska. Att jag börjar jobba i februari, mars ungefär där. Då fyller lilla Siri ett år och tanken är att hon ska vara på dagis. Vi har dock situationen att eh, hennes pappa precis har börjat plugga till läkare. Vilket gör att han kommer inte kunna vara hemma efter vi var hemma de första sju månaderna ihop. Eh, så att om det är så att... Vi känner att vi behöver hemma längre med henne eller det är strullar med dagisplatser och sådana praktiska saker. Då blir jag hemma lite till. Men jag har väl någon liten form av tanke i mitt huvud att jag kommer kunna börja lite smått då i alla fall. Jag alltså, mm. jobba lite halvtid eller så komma in. Vet du vilken roll du kommer ha då? Nej, det är jag inte riktigt vet. Eh, det är lite sådär både spännande och nervöst. Och lite... Vi har inte riktigt pratat om det än. Jag har ju såklart eh, tät kontakt liksom, med mitt jobb eller så. Tät kontakt man har när man passar på att försöka koppla bort det också. Men nej, helt och hållet har vi inte bestämt. Det är ju liksom, allting ser väldigt annorlunda ut. Det har ju gått ganska fort, den här, just som, de, som du säger, de områden jag bevakar. Jag har bevakat alpint under många år. Nu har Anja Persson slutat, vilket gör att det kanske tar bort lite av det stora fokuset vi har haft. Det vet jag inte. Hon har i alla fall varit säkert 50 procent av min alpina bevakning, om inte 75 procent. Friidrottsvärlden ser helt annorlunda ut. Väldigt många av den här gyllene generationen har slutat eller försvunnit. Vilket gör att vi kommer att lägga lika mycket tid på det. Sen har vi den internationella fotbollen, som jag då har, har fokuserat mest på. Jag har ju mer varit utomlands än, än gjort allsonskan och så. Men där, den fortsätter ju att vara intressant. Men där har jag ju då till exempel haft Zlatan som och Nu har han flyttat från Milano. Där jag hade min italienska, som jag pratar, mina italienska kontakter. nu är han i Paris och vi är andra som följer honom. Så att hela liksom min karta har på något sätt ritats om medan jag har försvunnit också. Så att det är, vi får se lite vad det blir. Är det spännande tycker du eller känns det läskigt att du inte riktigt vet vad som händer? Båda. och. Jag är ganska säker på att jag kommer, att jag kommer få arbetsuppgifter som jag, alltså jag kommer ju vara med och bestämma. Till en viss del i alla fall. Sen får man ju se liksom vad som finns ledigt för stunden. Det mm. finns ju andra som är inne och jobbar nu och gör ett bra jobb, som också ska ha sin del av. Liksom, mm. den är liksom i kakan om man säger så. Det är inte jätte. Jag vet inte alls, men det är svårt att, det är svårt att föreställa sig. Jag, att vara borta från jobbet ett år så här, det är ju liksom en, både en. En enorm fördel alltså att kunna få ta den pausen mitt i liksom karriären och liksom stanna upp och fundera på vad man själv vill, vart ens gränser går och det där. Eh, samtidigt är det ju också att vara borta ett år i den här branschen eh, gör ju att man behöver fundera på hur, vad händer nu. Försvinner jag från, liksom, är jag lika attraktiv för mina chefer eller för andra chefer när jag kommer ut igen? Eller hur det ser ut. Så mm. det är ju skräckblandad förtjusning på något sätt. Mm. Vi ska återvända till, till um, det ofrånkomliga. Du, du bevakade slattan Ibrahimovic utomlands. Ja. Vad var det mest utmanande med det tycker du? Uh, att hitta nya saker att skriva om en och samma person dagligen. I princip. Det är ju ett enormt... Igen, det, det är ju inte jättesvårt. För det behöver ju... Alltså, det är klart att... Men det syns ju inte i tidningen varje dag. Allt det jobb man gör. För man, det var ju liksom fullt fokus... På Zlatan, på Milan. Men liksom, handlar det om Milan så skulle det handla om Handlar om, om Serie A så skulle det handla om Zlatan. Alltså, allting är kopplat till honom. Och att på något sätt hela tiden hitta den där vinkeln. För så blir det ju på en, om man jobbar som på en kvällstidning. Alltså för oss är det ju Zlatan jag är där och bevakar. Jag tror att kanske andra, andra medier hade gett tid till att åka iväg och göra längre reportage någon annanstans. som man hade kunnat gjort nedslag. Vi jobbade inte riktigt så. Inte just den... Tiden jag var där i alla fall. För då var ju första gången som, som vi var, eller vi var ju i Barcelona men då var det lite olika folk men första gången som vi hade en och samma person under hela säsongen. Det var nog utmaningen. Och det är ju också så att slatten är ju oftast två, tre material som vi säger då. Alltså huvudnyheten eh, om det går. Det är sällan man skriver något som hamnar väldigt långt bak i tidningen om honom. Så det gäller ju bara på tå och hela tiden hitta riktigt bra grejer också som funkar mm. eh, som huvudnyhet. Det var mycket helt mm. enkelt. Du, vad jag förstår så är väl du en uttalad milanista? Ja. Var det ett problem? Eh, du det oproffsigt någon gång? Jag hade, ja, eh, alltså, jag har funderat på det där. Jag på det ganska nyligen faktiskt. Just det här förhållandet mellan att, att, att hålla på ett lag och bevaka det. Och det är ganska ofrånkomligt i vår bransch. Att många, alltså, De flesta har ju något favoritlag så. Jag har ju liksom en personlig koppling till Milan i och med att då min morfar spelade där. Gunnar Nordahl. Ja. Och har alltid varit min familj. Alltså, vi är melanister allihopa och det man är uppvuxen med med Milan, nästan som i blodet. Sen det som jag kände inte gjorde till något större problem var att jag hade inte rent varit sådär jätteengagerad, supporter sen jag var liten, liksom, eh, under ganska många år. Så när man går in i den här och jobbar så intensivt med sport så, så känner jag i alla fall att mycket av den här privata supporterrollen försvinner. Man kan liksom inte... Jag har inte den tiden, eller jag är i alla fall så att jag, när jag är ledig då försöker jag lägga den tiden på någonting annat än sport, för att det är så mycket ändå. Eh, så för mig har ju det... Jag har inte suttit klistrad framför Milans matcher de senaste... Fem åren och liksom varit engagerad. Så för, för den skull var det inga problem. Däremot så kände jag att det tidigt var viktigt för mig att komma ut som milanista för mina läsare. Att liksom förklara den här historien. Så här är det. Jag är här nere på grund av både på grund av att jag har den bakgrunden lite grann. Det tyckte ju såklart både jag och mina chefer och Milan var en häftig grej att slatan kom dit och så kom jag dit och bevakade. Eh, som då har den här personliga kopplingen. Men jag ville ju inte att det på något sätt skulle bli någon form av tissel, tassel bakom ryggen kring det. Utan att jag ville att det skulle vara tydligt att, eh, att jag var det. Sen tror jag inte att det märktes. Ja, möjligen när jag fick vara med och att de vann skudetton och man fick vara med och fira det som för det fick vi ju som journalister. Vi blev ju lite inbjudna på, på middagen. Och så. Men det var ju alla journalister. Och sen i Italien och i sådana, där, där är de ju med. Så de följer ju ett lag på det här sättet. Alltså det är ju folk som har jobbat sig 25 år med att följa milan. Och det är klart att de även om de håller på något annat lag har ett litet extra. Alltså det, det påverkar den ju. Så att i den miljön blir det inte så konstigt att man liksom lever och andas milan. Medan här hemma är det klart att det, att det på något sätt kan ses. Som väldigt fel Jag tycker aldrig jag fick några sådana reaktioner Jag var mm. rädd för det Och det kan ju också göra att man Tar steget tillbaka och är ännu mer kritisk Och håller sig liksom Förhåller sig till det på ett På ett absolut ett, Så långt ifrån ett support-sätt Som man bara kan Bara för att man är rädd för att det ska lite något Visste slatar om att du var Gunnar Nordas barnbarn Vi pratade nog aldrig om det Sen vet jag inte om, om det var någon som som någon gång sa det till honom. Jag vet ju att jag menar, hela, hela Milans ledning visste ju om det. Alltså pressfolket och Galliani och de här var ju liksom medvetna om det. Så att någon har sagt det någon gång till honom, det tror jag ju säkert. Mm. Sen är han ju mer påläst om, om Sverige, om svenska journalister och om vad som händer och skrivs här än vad han vill ge sken av. så att, Det hade han säkert koll på. Men mm. det var inget som vi pratade om, han och jag. Du, eh, ni var ju flera kvinnor och såklart också män. Men det var flera kvinnor som täckte Milano speciellt eller täckte Milan speciellt under samma period. V-gruppen mm. var väl där? Mm. Johanna Frendén var där mm. och du var där. Var det mm. någon mer? Eh, inte på... Jag, jag och V-gruppen var ju de som var där bas, stationerade, baserade där. Eh, Johanna Frendén var inne några gånger vet jag. Och tänkte, hon var i Barcelona året innan då. Eh, och sen... Anna Brolin var Anna var, var. var nere med jämna mellanrum i ja. TV4 la ganska stor krupp på honom i men så att nej men ja jag och gärna för grunden botten så och mycket ni mycket med varandra ja det gjorde vi ganska alltså så mycket som man hinner men det gör vi gjorde vi vilket gör både en det är en ganska absurd situation att sitta där nere två utsända. de värsta konkurrenterna då Expressen avtomrade och liksom Hela tiden försöka överträffa den andra rent journalistiskt och liksom i arbetet. Och Samtidigt var de två enda svensk svenskorna eh, som är där hela tiden. Vilket gör att liksom, av de andra blev vi ju direkt sammanklumpade eh, också. Sen jag, menar, jag tycker om Jennifer så att jag hade inga problem att umgås med henne. Det var ju bara superkul att ha henne och, och träffa. Eh, men det blev ju lätt liksom, så svenskorna eh, som är här också. Så att för dem var ju vi... Inte konkurrenter, vi var ju snarare kollegor på ett sätt som, som liksom... Men vi, vi insåg ju det ganska snart också att i vissa lägen är det bättre att samarbeta än att, än att arbeta emot varandra. Vill, man, vill vi ha snack med Zlatan ikväll är det bättre att vi står tillsammans i när mixade zonen och väntar där journalisterna då får träffa spelarna än att vi försöker uttrumpa varandra och stå på olika ställen och springa och bakvägar och så. För att står vi här prata med pressfolket så kommer de troligen leda hit honom. Liksom. Mm, jag förstår. Bliv ni ovännerna var? Nej. Nej. Vi hade ett läge när vi var, vi var på någon bortamatch som det var i Bari. Där vi inte fick stå i mixade zonen. Man var tvungen att ha någon specialbiljett. Och på något sätt då så jag fick inte tag på någon men Jennifer, Jennifer har ju extremt bra kontakter där nere, hon jobbar ju även skriver även för Gazette och folk så jag tror att hon lyckades få någon sån här biljett av eh, någon annan och först hade vi försökt men blivit utkastade båda två när vi inte hade den här och sen så fick hon den här biljetten och då uppstod en sån här jättekonstig situation där hon, för i vanliga fall så skulle man ju bara, ja jag tar den här och går in men det blev nästan som att hon bara, men nu får jag dåligt samvete att du inte får, kan följa med. Och samtidigt var det så här, fast vad ska du göra? Jag kan inte bli sur på dig. Ja, så att det blev jätteabsurt Och det slutade med att hon gick in, fick ställa en fråga, kom ut. Och bara sa till mig, du behöver inte vara orolig. Han sa inget eh, speciellt. Alltså, som att. Och sen hade hon, hon hade kanske kunnat ha fått tio minuter och pratat hur bra som helst, men det sa hon inte till mig. Men det var ändå en här då kände vi just den här absurda situationen i att vi på något sätt är kollegor men också konkurrenter. Eh, och det var ju liksom aldrig läge att bli osams. Det var mm. ju sådär vi, det liksom var istället. Ni hängde privat också? Ja, en del. Känns det inte det lustigt? För utomstående så tror jag att folk tänker att alla som jobbar på Aftonrådet hatar alla som är på Expressen. Och här sitter du och antipasto med, med Jennifer V-grupp. Hur, hur, ja. hur kan du teoretisera kring det där? Men det är, jag tror, för det första så tror jag att det är en lite äldre gammal eh, alltså den inställningen att alla hatar varandra tror jag är en äldre inställning. Alltså det var, var så förr. Eh, men under de åren jag har jobbat på Expressen så självklart finns det en massa, massa man lurpassar på varandra man, man ljuger för varandra för att man ska hinna först till någon annan ingång där någon ska komma ut. Och man, alltså det är väldigt mycket sånt spännande spel hela tiden. Men det finns ju ingen som som liksom ogillar någon annan för att den jobbar på den andra tidningen. Och många idag hoppar ju emellan under de första åren i branschen. Man vickar på den ena tidningen, så vickar man på den andra och sen är man tillbaka. Viktigt att då har man ju genast lite dubbla känslor. Jag har ju inte gjort det, men jag liksom känner ju till många som har gjort det. Och men det är ju det här, jag, skulle, jag umgås ju inte direkt jättemycket med, och det vet jag inte om det är bara jag eller om det är alla, jag umgås inte så mycket med andra Aftonbladet journalister på hemmaplan. Men, men just utomlands blir det ju en väldigt speciell situation. Att man är utsända för att göra samma sak. Och man är från samma land, man har samma intressen. Man har ungefär samma, man har ungefär samma jobb, eh, vilket gör att man har så sjukt mycket gemensamt. Och då vore det jättekonstigt om man inte kunde gå ut och ta ett och käka lite antipasti ihop. Sen vet man att situationen kan bli jättekonstig. Att helt plötsligt få någon ett samtal som gör att man springer runt ett hörn och sen säger att nej men nu måste jag gå hem. För att ja, det var någon som ringde. Och då vet man att ah, nu har hon något jobb att göra. Så då... Måste jag ju försöka fundera ut vad det är hon ska göra. Så jag kan ha det i tidningen imorgon också. Mm. Sådär. Men nej, vi hatar inte varandra. Vi, inte alls. Men den där konkurrenssituationen då. Det, jag inbillar mig att den finns ändå på något sätt. Om jag skulle fråga dig så gissar jag att du säger att du tycker att Expressens sport är bättre än Aftonbladets sport. Ja, jo men det är väl klart. Men det är ju för att man är så... Alltså man är så... Jag, jag kan absolut erkänna när, när jag tycker att Aftonbladet gör saker bättre än oss. Så jag kan absolut hylla bladets skribenter som jag tycker är väldigt, väldigt duktiga. Vilka är det då? Jag som i princip alla andra så är jag stor beundrare av Simon Bank. Johanna Frendén tycker jag är helt makalöst duktig. Det är framförallt de två som jag håller riktigt högt i min bok. Som jag väldigt gärna, om någon frågar mig vilka vi skulle värva till Expressen, så skulle jag säga dem. Så där på rakar. Men självklart tycker jag att Expressen har en bättre sportbilaga, att vi är en bättre redaktion för att jag jobbar på den och för att vi liksom sliter fram den varje dag. Men jag kan ju också, alltså det, man måste ju kunna se, man, måste ju liksom, man kan ju inte bli blind för vad vi gör fel och vad de gör rätt heller. Men på det stora hela så är det självklart, och den, ja, den konkurrensen genomsyrar allt vi gör. Mm. Är man på ett mästerskap till exempel så är det första som händer på morgonen är ju att man ringer hem och frågar vad hade, de? vad hade de? Inte frågar hur såg det ut med våra grejer utan man vill hela tiden veta jag gjorde det här igår, vad gjorde de? Mm. Så att, absolut, och det är ju det som driver den till att ringa i det där sista samtalet att ta den där sista kollen, att eh, sitta och hecka i en bil utanför en entré och hoppas att Hanna Kallur ska gå ut där från en träning för att hon har inte vill prata med media men vi ska minsann få prata med henne. Rort från ja, det är fruktansvärda arbetsförhållanden. <laughs> det hände inte så ofta. Det, det var ju det var en sån grej som jag eh, var rädd för när jag började på Expressen. Att det här är alltså liksom, bilden av en Kälsens som hänger i buskar och, och går, får gå ringa på hem hos folk mitt i natten. Och, alltså, det har väl jag knappt gjort en handfull gånger. Vilket är det värsta giget att tvingas göra då? Oj, Ehm... Jag kommer ihåg att jag väldigt tidigt, jag kan nog inte ha varit på Expressen många veckor- fick... Kjell Jonevret avgick som tränare i Djurgården. Men det var ju, fanns ju en hotbild mot honom då. Och jag blev utskickad först då till Kaknäs för att täcka liksom presskonferens och sånt. Men sen är det ju då det där att som kvällstidning, eftersom vi är sist, vi kommer ut sist- vi har längst arbetstider, sist i deadline- de flesta har sett tv, och lyssnat på radio, läst morgontidningen innan de läser oss. Då skulle vi helst ha någonting mer. Så jagar ju vi nästan alltid då en gång till. Vi nöjer oss inte med presskonferensen på gott och på ont i vissa lägen. Och det här var då en sån gång när jag skickade ut tillsammans med fotograf hem till honom för att sitta en bil utanför eh, tills han kom hem. Eh, och han kom ju inte hem såklart. Han var ju medveten om hur saker och ting såg ut. Problemet var bara att hans Son var hemma, eh, vad kan han ha varit, 12-13 år, något sånt, ensam hemma. Ehm, och han blev ju rädd, för vi var framme, vi ringde på en gång och frågan om pappa var hemma. Och han var nej, han inte hemma. Jag vet inte var han är, han kommer inte hem ikväll. Ehm, men då blev vi båda att sitta kvar. Ehm, och då blev ju han helt enkelt, rent ut sagt, rädd av att det stod en bil utanför huset där han var hemma själv. Och då vet jag att hans storbror kom hem några timmar senare framåt, små småtimmar när det mörknat. Och kom då och knackade på rutan och sa det. Att, Ska ni sitta här och skrämma min lilla liksom, det här är för jävligt". Och pappa kommer inte komma hem. Och då vet jag, då hade jag som sagt bara på Expressen kanske två veckor. Då tyckte jag inte det var roligt. Men det är det jag insett att det var nog det värsta jag har gjort. Och det, var, och det är det enda sånt jobbet jag har gjort. Men du satt kvar dag. Jag tror vi ringde, om jag minns rätt så ringde vi hem till redaktionen och förklarade situationen och då sa de åt oss att köra bort lite längre därifrån. Så vi satt kvar men vi satt så att de inte såg oss. Mm. Fast alla, I den här situationen så vet ju nästan alla alltid att chansen att han kommer hem och faktiskt dessutom då pratar med oss är ganska liten. Men inställningen hos oss är ju alltid att göra jobbet in i det sista och det är ju som sagt på gott och ont. Men kan du förstå att folk blir arga på det? Ja, det kan jag förstå. Att folk blir uppretade på grund av att du är en kvällstidningsjournalist i innan citationstecken. Ja, men, jo, men det kan jag förstå. Um, det kan jag förstå. Och jag har nog, nu vet jag inte om jag kan ta något exempel men självklart så det ifrågasätts ju åt båda håll ibland. Och må, många gånger avstår ju från att göra sådana saker också, absolut. Men, och ja, men det som är att det på något sätt har blivit en, en bild av att det är så här vi gör jämt. Typiskt självständighetsjournalister. Och den bilden tycker jag är ganska... Den är så pass felaktig. Så den stör jag mig väldigt mycket på. Men den är svår att få bort från, från människors medlemsmedelsen. Och den är svår att få bort eftersom när de frågar mig så kan jag berätta den här historien. Jag har ju gjort det. Um, men sen i vissa fall är det såklart... Jag menar, det är inte bara vi kvällstidningar som gör det. Vi gör det ofta än andra. Men när det är riktigt stora händelser då är inte vi ensamma om att sitta där. Då sitter liksom... Så finns det liksom tv-team och allt möjligt. Så att, alltså det är en journalistisk på något sätt. Alltså, alla gör det men ingen vill riktigt erkänna att de gör samma jobb som kvällstidningarna gör. Lite så. Det känns dock som att efter att Jan Helin och Thomas Mattsson kom in i bilden. Jan Helin är Aftonbladet och Thomas Mattsson är chefredaktör på. Expressen. Sen de har kommit in så har ett mer humant anslag synts i båda tidningarna. Känner du av det dagligdags också på arbetet? Det um, kanske inte är dagligdags. Men ja, jag, tycker, jag tycker att uh, jag tyckte det kändes som att det blev en ganska stor skillnad när Thomas Mattsson klev in. Som sagt, såna här saker gör vi fortfarande. Men det finns alltid. jag tycker ändå att det finns mycket mer diskussion kring alla de här frågorna. Det finns har pågått ett jättestort så där värdegrundsarbete på Expressen där vi har liksom gått igenom mm. vad, ska, vad ska Expressen stå för och, och hur ska vi jobba med det här och, och det ska liksom hela tiden genomsyra vårt arbete um, sen är det ju lätt ibland sent på, eller lätt men det är ju sent på natten, man ska ta snabba beslut att man faller in i gamla hjulspår men jag tycker att det är absolut, det är mycket mer diskussion kring allt det här hela tiden och um, på sportredaktionen i alla fall, jag kan inte svara för alla andra- men där har vi i princip en daglig eh, diskussion kring tidningen- och där alla har, har liksom rätt att säga sitt. Alla ger chansen på hela sportredaktionen att säga sitt- mm. genom mejlkonversation i första hand. Då då, men att det kan även lyftas upp till högre. Där är det ju faktiskt så, det är väldigt högt i tak också- eh, att vem som helst får kliva in och ha, ha både ris och ros- Såklart. Är det verkligen så på riktigt? Ja. Men sen är frågan, jag tror inte att det är alla som vågar ge sig in i det. Alltså är du nyanländ vikarie så kanske du inte vill ge dig in när två krönikörer chabbar i en mailkonversation om huruvida den där rubriken var bra eller inte. Men... Jag gör det kan jag säga <laughs> mm. Du är lite etablerad också ja. men, men du, Thomas Mattsson eh, Han det väl på någon form av framgångsvåg Nu får man säga ett, ett, um, En omgörning av Expressen Och den här Ola Lindholm-intervjun Som var bejublad mm. Som man gjorde eh, rätt så nyligen i alla fall Han sägs också vara ett stort fotbollsfan mm. Lägger han sig i ert jobb på något sätt Kan han mejla dig privat och skriva att Det där var trevligt skrivet Eller ja, du borde vässa ingressen Eller, På vilket sätt jobbar han med sporten och mm. dig i synnerhet inte så, ja, det händer inte jätteofta men jag har absolut fått eh, flera sådana där jättebra i tidningen idag, eh, mejl eh, jag tror inte han skulle gå in och skicka ett kritiskt mejl direkt på det sättet, alltså sådär att du tänker på eh, tredje ingången här var dåligt eller du borde ha tänkt på den här vinkeln något sånt, egentligen. men just att han man märker att han är närvarande och läser och är intresserad i och med att man faktiskt helt plötsligt kan öppna mejlen en morgon och det finns ett sånt mejl där. Kan han fotboll <laughs> Bra fråga. Jag har inte suttit ner. Jag skulle, kanske skulle sätta sig ner över en öl med honom och snacka lite. Men det, jo, men det tror jag väl att han kan. Alltså, absolut. Men... Sen i övrigt så, ja men jag tror, det känns som att han är, han är ju involverad, han, var, han har varit, absolut varit involverad i sporten, gjorde sig också om till viss del när han klev in. Vi sattade mycket mer på breddsport, gör mycket mer även om det är i mindre format än just fotboll och hockey, men försöker att alltid lägga vikt vid de mindre sporterna. Och det ja, tror jag, jag ska inte svära på det för jag satt inte med alla möten, men det tror jag mycket kommer från honom. att Vi ska inte bli fotbolls- och hockey- Biblar, liksom, utan vi ska, alla ska kunna läsa oss. Om man öppnar in Expressen på ett tåg och inte är vana läsa så ska du liksom kunna hitta ridsport också. Bara, wow, här skriver de om ridsport. Coolt. Så att där är jag helt övertygad om att han har varit med med ett finger. Är du nöjd med din roll på Expressen? Ja, gud ja. Är du fast anställd? Ja. Hur mycket tjänar du? Jag tjänar... Oj, nu känner jag noll. Det är någon fall ledig. Jag tjänar jag? 30, 32? Ungefär. Men det galna övertidspengar och så sådär va? Nej. Eh, vi får inte så mycket övertid. Eh, jag får, man får, vi får kompa mycket. Eh, det är väldigt mycket. Man jobbar ju väldigt mycket. Man jobbar ju mer än 100%. Det gör man eh, oftast. Eh, jag som har varit utomlands mycket har ju levt gott på att träkta väntan. <laughs> så eh, jag ska absolut inte klaga på, på min lön och så. Absolut inte. Sen har jag faktiskt väldigt dålig koll på vad andra tjänar. Kanske är det dags att kolla det nu. Du, Jag tänkte ta upp någonting som, som jag vet att du om inte brinner för så är jag klart intresserad av och det är hur könsfördelningen är mm. i svensk sportkognitivistik. Jag tänkte kasta ut en sån bred fråga mm. som att hur ser du på den könsfördelningen? Den är ju väldigt, väldigt, väldigt sned. Eh, vilket kanske inte är så, jag ska inte säga konstigt, men under, under väldigt många år tidigare så har vi i princip bara varit män som har sysslat med sportjournalistik eh, och vad det beror på är ju en väldigt svår fråga i och med att jag kanske bara har varit i branschen de senaste knappt tio åren. Men, eh, men nej, eh, det är... Jag tycker att det är konstigt egentligen att det är... En sån snedfördelning. Det kommer ju fler tjejer och kvinnor hela tiden. Men det känns aldrig riktigt som att vi kommer i kapp. Det känns... Hur många av tio är tjejer och en bara försöker etablera det? Hur många tror du ungefär av tio? Inom vår bransch är det? Vad ska du vi visa? Två? Oj. Tre? Ja, två max. Ja. Alltså nu är det svårt. Det är svårt vart ska man dra gränsen vid varenda lokaltidning. Och sen, men för där tror jag att... Det kanske ser ännu värre ut. Alltså i om man tittar tv. och man tittar stora etablerade medier. I, i, i Stockholmsfrakten Så tror jag det ser bättre ut. Än om vi skulle dra hela landet. Um, men. Äh, alltså det. Det är ju en svår fråga. Jag tror. Jag tror inte att. Och det vet jag ju. Hur, hur det ser ut hos oss. Jag menar, vi, ja, vi är ganska. Nu kan jag inte siffrorna i huvudet just idag, men vi är ju väldigt få kvinnor anställda på, på Sportredaktionen på Expressen. Eh, vi har ju vikarier ibland och eh, sådär, men det är ju folk som kommer och går. Vi har ju väldigt få, alltså det är ju i princip bara jag som är anställd som är ett så etablerat namn, om jag får säga så själv om mig själv liksom. Men eh, eh, ja det är jag tror problemet är svårt att sätta fingret på vad problemet är men jag tror att för när jag nu jag använder mycket sociala medier och sådär, eh, finns på Twitter är ganska aktiv på Twitter när jag jobbar eh, och där finns de ju, de sportintresserade tjejerna de super alltså analytiska tjejerna eh, som kan allt om då fotboll kanske framförallt, för det är kanske det jag mest twittrar om, um, minst lika bra som killarna. Men det jag tror i det, de lägena är att det är många fler killar som är mer såhär, wow, vilket jobb du har. Sportjournalist, är drömjobbet. Medan tjejerna Kanske inte alltid har det som en sådan dröm. Jag tror att det kan vara en liten sån... Jag vet inte riktigt varför. Men, men det, är väldigt många, alltså det finns ju väldigt många sportintresserade tjejer. Men jag tror inte att de alltid tänker sig att sportjournalistiken är det jag vill in i. Bara för att man är sportintresserad. Medan väldigt, väldigt många killar ser liksom bara... Jag är sportintresserad. Jag skulle jobba med sportjournalistik. De ser kanske inte riktigt hindren i att jag tror kanske tjejerna säger att jag måste bli journalist och sen måste jag jobba några år där. Och sen, alltså att man, att det liksom ser, medan killarna ofta kanske ger sig in i det sådär redan som 14-15 och får hoppa in och skriva lite på lokaltidningen hemma och sen rullar det på. Um, nu är det här bara mina liksom uppfattning av de, den respons jag får. Men jag får ju jätteofta, eller jätteofta men relativt ofta mejl från Kvinnliga studenter som vill intervjua en för den och den uppsatsen. och Som, är, och som sagt på Twitter sjukt mycket respons från tjejer som är... Som liksom man blir så här, varför jobbar inte du som sportjournalist? Du kan göra det här bättre än jag. Men tittar man på de som kommer till oss som vikarier eller som praktikanter så är det ju... Kanske 90 killar som söker ens. Och där vet jag ju att vi liksom ofta, alltså man ofta försöker ju välja tjejerna i den utsträckning det går. Men, men sen handlar det ju om, och det handlar ju varken om man, just hos oss, om varken om man är en tjej eller kille egentligen. Där handlar det ju om, är du en kvällstidningsmänniska? Kan, kan du tänka dig att jobba på det här sättet? Kan du tänka dig att jobba de här timmarna? Um, och där är ju, handlar det ju absolut inte om kön. Utan det märker man ju först efter något halvår när man har jobbat, vem som platsar och inte platsar. Men... Uppmuntrar du dina kvinnliga följare på Twitter, mm. när de kontaktar dig, uppmuntrar du dem då att följa din bana? Eller kan du känna att jag borde kanske inte göra det för klimatet är så tufft och så hårt nej. och det blir svårt för dem? Nej men gud nej. Absolut, absolut, absolut att jag uppmuntrar alla. Och jag försöker förklara för folk att det är inte så tufft och hårt klimat som, som det på något sätt som man tror. Eller som det verkar som att folk tror. Det är verkligen inte det. Inte som jag har upplevt i alla fall. Det finns säkert de som upplever det som, som tufft och hårt och, och väldigt grabbigt. Och... Men jag tror att den här urtypen av en, av en sportjournalist som någon form av medelåldersman som är kalenderbitare, den, alltså den, finns, den, den stämmer ju inte. Det är inte så det ser ut. Jag är absolut ingen kalenderbitare. Jag är absolut ingen. Nördigt, jag är inte så där nördigt intresserad av allting som sagt. Jag försöker ju. Att inte ägna mig så mycket åt sport när jag är ledig för att jag har andra intressen också. Sen finns det ju de som såklart lever och andas sport dygnet runt och jobbar som sportjournalister. Men du behöver inte vara den människan för att vara sportjournalist. Och det tror jag är den på något sätt, den bilden som många utifrån har. Jag sökte mig inte aktivt så där nu ska jag söka journalistutbildningen för jag ska bli sportjournalist. Så att jag känner igen mig i många av de här tjejerna också på det sättet. Att man kanske liksom inte hade den... Jag såg kanske inte riktigt det som... Jag kommer från en jättesportintresserad familj, jag har ägnat mig åt sport hela livet. Jag har liksom haft det där, men det var journalist jag ville bli, inte sportjournalist. Sen följde sig rätt naturligt när jag väl var inne i det, att det blev det. Och det var kanske där som mm. på något sätt det skiljer sig. Många killar söker sig mer aktivt till att bli det. Ja. Säkert. Kan det vara så att vi står inför en brytpunkt nu? Det finns ju många fler kvinnliga journalister. Nu får vi säga en som du själv säger för 10-12 år sedan. Vi har nämnt några av och det. finns ju eh, många mer jättebra exempel på det där, naturligtvis. Kan det vara så att det har varit en avsaknad av förebilder tidigare? Och att du nu framöver 4-5-6 år framöver, att du och de här vi har nämnt kanske kan bli förebilder för yngre tjejer som vill komma in i branschen? Jag hoppas det. Och jag hoppas det är att det tror och liksom ser som positivt är ju just att man får de här mejlen och man får de här på liksom frågorna på Twitter eller på vart det nu kan vara. Man märker att det finns ett, ett intresse. Men det är ju just oftast, är det är ju där som du sa ofta, den första frågan man får är ju, är det inte väldigt tufft och jobbigt att ta sig in och hur ska man hur, hur, hur, hur kommer jag klara av det liksom? Och det, på något sätt måste ju den den stämpeln bort att man förstår att det inte är så. Och det finns ju så många olika arbetsplatser att jobba på. Du behöver ju inte jobba på en kvällstidning för att, för att vara sportjournalist. Och, och vara profilerad och ha liksom plats som det är det du är ute efter. Jag tror absolut att det har kunnat saknas förebilder. Jag har nog inte haft några kvinnliga förebilder inom sportjournalistik. Jag vet... Alltså, Jane Björk är en sån där som man liksom har vuxit upp med och så. Men jag hade ju aldrig no, jag hade ju aldrig den där riktiga drömmen att sitta i tv och, och, och liksom jobba på sportnytt. Det var inte det som var grejen. Men, nej men jag, jag tror och hoppas, jag tror, jag tror att det kommer dröja länge innan det är 50-50. Det, det tror jag kommer dröja väldigt länge. Men jag hoppas att eh, på något sätt ganska, jag tror att det ganska snart kommer liksom inte bara lika ojämstalt som det är. Mm. mm. Upplever du, hur upplever du att det finns sexism som kvinna i sportjournalistbranschen? Eh, sexismen är väl kanske framförallt utifrån när man får kritik i eh, e mejl eller om man har varit med på tv och synt, eh, att Där kan man få kritiken utifrån kön snarare än utifrån, min, utifrån kunskap. Jag har väl ganska lyckligt lottat som inte har fått de absolut värsta. Men jag har ju hört exempel från kollegor och sådär. Hur, hur det kan vara om man har en stor och läst blogg och kommentarerna trillar in eh, som inte är så himla trevliga. Inom branschen så har jag faktiskt inte upplevt speciellt mycket sexism. Jag kan inte. Nej, alltså men jag, jag be, det där är så svårt att säga också För saker som jag har, har hört och sett Alltså en grabbig jargong och sånt där Det kan ju vara sånt som jag på något sätt Hanterar på ett annat sätt än vad någon annan gör Så det är liksom så individuellt um, Det är en så svår fråga Får du mycket hat liksom, kring att du är en ung tjej Som tycker till om fotboll om du förstår mig Ja, jag trodde nog att det skulle vara mer Än vad jag får men jag vet ju att det förekommer Även hos andra eh, Kvinnliga kollegor Utan att liksom gå in på namn Och vad det är Men det är liksom, vi är ju inte så många Och vi är ett litet kvinnligt nätverk Av ja, sportjournalister inom situationstycken Som på något sätt ändå känner varandra Och, och pratar om det här Och har och det är ju just så att Ofta kan när kritiken kommer Så får du höra att det är för att du tjejer Och inte borde uttala dig snarare Än att du kan ingenting om Liverpools försvarspel, eh, vilket jag tror männen får, eh, på ett annat sätt. Så där är ju, och det är ju... Det är, den bilden är ju rätt jobbig att jobba emot att man som tjej inte skulle kunna fotboll bara för att man är tjej. Alltså, var, varför är det så? Jag har spelat fotboll hela min uppväxt, jag har jobbat med det länge nu. Jag kommer från en familj där liksom fotboll var huvudsamtalsämnet. Oftast. Alltså, varför skulle jag kunna sämre min lillebror? Det där tar ner precis min nästa fråga. Och det är... Eh, Åsa Edlund på SVT gjorde ju ishockey som huvudkommentator mm. för några år sedan. nu är mer projektledare tror jag. Ehm, och man kan väl känna att herr, att kommentera herrfotboll som huvudkommentator är väl på något sätt den sista bastionen då. När tror du att vi kommer få se en kvinnlig huvudkommentator som gör... Eh, vi har ju redan nu faktiskt eh, Susanna Andrean på radisporten Som gör en del Jag satt i bilen här och lyssnade När hon kommenterade stock, Sista Stockholms derby på Råsunda Och tyckte att hon gjorde det klockrent Så att det finns Det kommer ju Men sen är det ju tv-branschen Kommer ju säkert där det är, Kanske skulle få större uppmärksamhet På något sätt eh, Oj, när får vi det? Nej Det ska inte vara, men in... inom fem år kanske. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att det inte tar längre tid än så. Mm. Men det är ju så. Det, är ju, det måste ju vara något som är väldigt hårdhudad. För det är ju där kommer ju, där kommer ju reaktionerna vara. Det spelar egentligen ingen roll då hur, hur mycket stöd du har ifrån kollegor, hur pass väl du känner liksom att du har, har redaktionen i ryggen du vet att du gör ett bra jobb för de, de reaktionerna kommer komma och det måste man vara beredd på eh, och är det någon som är beredd på det och tillräckligt alltså, tillräckligt duktig också för det är ju samma sak där det är ju det är så klivet. jag, som du inledde hela det här snacket med oss, att jag att det är något jag brinner för och det är det verkligen och jag är feminist ute i fingerspetsarna men ingen ska ju få jobbet bara för att man är tjej men det finns ju såklart tjejer Som skulle klara det minst lika bra Som männen eh, Och det gäller ju bara att Någon får den chansen Någon tar den chansen Och gör det bäst av det Har du något förslag på vem det skulle kunna vara? Susanna Andrén var du alltså, inne på? Ja Susanna Andrén är, tycker jag är jätteduktig eh, Jättebra eh, På alla sätt och vis eh, Sådär så att alltså jag, Många Jag tror att många reagerar och tänker så Oj en tjej som sitter, men jag kände att jag inte ens tänkte på det när hon kom in och, och det tror jag är liksom dit man på något sätt måste nå att det inte är någon som sitter och tänker men gud det är en tjej för då har du det liksom, om du inte gillar det så har du det liksom i vägen för att lyssna på om, om det hon gör är ett bra jobb eller inte eh, men ja, Susanna så sätter jag mina pengar på det så mm. jag hoppas att hon lyssnar <laughs> jag jag det. vi får vi twittera henne så ja. att hon lyssnar <laughs> Du, vilka branscher umgås du med privat? Inte så jättemånga. Eh, Johannorna. Johanna 1, 2 och 3 som vi kallar oss själva. Eh, Johanna Garå och Johanna Fränden. Johanna Frendén bor ju i Paris. och När jag bodde i Milano och bodde hon i Barcelona. Så det är inte som att vi ses varje vecka. Men eh, absolut. Och Johanna Garå bor jag nästan grann med. Så vi ses med lite mer jämna mellanrum. Eh, jag har... En av mina absolut närmsta vänner eh, som, som jobbar som redigerare på Sportbladet. Eh, vi är mammalediga samtidigt nu så vi umgås mycket också. Sen är det ju mest kanske folk med jobbet. Jag är också en av mina, en, en Per Andersson som är en nyhetschef på webben på sporten hos oss som jag pluggade med i Göteborg. Eh, så vi umgås ju privat. Men i övrigt sådär liksom mediesvängen så är inte inte sådär jättemånga. Ja, som sagt, jag har nog koncentrerat mig på att försöka hålla jag har jobbat väldigt mycket. och varit utomlands väldigt mycket, varit liksom London varit i Milano och gjort de här grejerna. Vilket har gjort att när jag väl har varit hemma och ska lägga tid på att umgås med folk så har det blivit mina gamla vänner, mina vanliga vänner i situationstecken. De som inte jobbar inom samma bransch. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua framöver? Ja, ehm. om vi ska vara inne på det här. så Nu, har vi, nu får ju Susanna mycket här. men Susanna Andrén vore ju väldigt intressant- –just för att hon har tagit det här klivet och gör, ehm. om vi nu ska prata tjejer också, ehm. i övrigt. Vi jobbar på Radiosporten ihop, jag och hon. Ah, –Så känner du känner ju henne lite? –Härlig Göteborgsdialekt. Ah. –Jag tror hon är från Parti, eller? –Ja, ah, det är hon säkert. Eh, nej, men det, henne skulle jag jättegärna höra. Och just höra prata om det här som vi just pratade om. Att, eh, men sen har du ju... Eh, nu tar jag sig i perspektivet här. Frida Nordstrand, Anna Brolin i tv-sängen. Jane Björk ty, skulle jag tycka var intressant också. Som är en gammal räv snarare, utifrån det hållet. Och Johanna Frendén, men... Jag antar att de finns på din lista någonstans. en otrolig stor lista. <laughs> ja, men det finns ju extremt många Det finns ju extremt många duktiga killar också. Nu känns det som att jag sitter här. Men om man nu ska poängtera just de här tjejerna för att försöka få fler förebilder. För ja. De här tjejerna som twittrar och mejlar till mig. Så. Det är väl sunt. Du, jag har ju kallat den här podcasten för Agendasättarna. Mm. Och med det menar jag då att jag intervjuar folk som på något sätt... Förhoppningsvis har någon eh, form av budskap och Någon form av liksom, idé med sitt eh, Värv På vilket sätt tycker du att du själv Sätter agendan i sportsverige Vad är din lilla mission Eller lilla kanske stor Men vad, vilken är din mission Har du tänkt på någon termer någon gång Nej det här var det här var Den största frågan det Här eh, behöver jag nästan en vecka På med att tänka Nej men för mig är det. Gud, vad svart det här var. Nu satte du mig på botkanten här. Um, vad vill jag ha sagt? Jag, för mig är det ett väldigt. på något, Alltså, sport är extremt viktigt för mig. Um, så Sådär viktigt så att när folk som inte är så intresserade ifrågasätter den så kan jag gå i taket. Liksom att Folk tycker att man jobbar med liksom underhållning och folk tycker att man jobbar med något som är oviktigt. och Det finns viktigare saker i, i världen att oroa sig för och tänka på och skriva om. Och det, det kan jag hålla med om. Sport är jättemycket underhållning. Sport är jätte, ibland jätteoviktigt. Men det är också väldigt, väldigt viktigt och det är väldigt viktigt för väldigt många människor. Så för mig är det väl i så fall att på något sätt, alltså sportjournalistiken och sportvärlden, att den liksom inte ska vara någon, jag vet inte, så marginaliserad på något sätt. Alltså den är ju väldigt... Och det, det, jag menar inte att nu ska vi så skriva så alla förstår och hej h för jag tycker också att sportjournalistik ska få vara väldigt, väldigt nördig. Men jag tycker att sportjournalistik ska få vara precis allting som alla annan journalistik är. Eh, och inte liksom... Det finns ju så otroligt mycket som sport gör för människor i världen. Eh, på alla sätt och vis. Precis som konst gör. Precis som politik gör, precis som alltså, det är en väldigt man kan, man kan nå väldigt många människor, nå väldigt långt med sportjournalistik eh, om man gör det på rätt sätt, och om man tillåts göra det på alla sätt eh, och på något sätt, nu vet jag inte riktigt vad min roll är i här, men det är väl så jag ser lite på det i alla fall mm. att det är, det är inte enbart underhållning och och lite, alltså ett större, det, det är någonting som finns och som måste få finnas i ett större sammanhang. Jag kan säga att jag blev väldigt, väldigt arg och besviken när Svenska Dagbladet helt plötsligt ska sluta göra sporten på egen hand. Som att det inte är viktigt. Mm. Lite det. En tidning utan en egen sportredaktion, det är ingen tidning. Mm. Eller det är en tidning utan hjärta. Ja, det där... En helt egen podcast egentligen. Ja, det Svenska är det. Dagbladets sportnedläggning. Där skulle du prata med någon. Ja. Någon som har jobbat på Svenska Dagbladet. Eller Ola Wilger jobbat. kanske. Ja. Jag förstår vad du menar. Mm. Jag tyckte det var ett bra svar. Um, Johanna Reimers, tack för att um, du ställde upp på det här. Tack för att jag fick komma. Det har det känts okej? Okay? Ja, absolut. Ehm, sen vet man aldrig först att klippt ihop det. Och... Precis. Jag tänkte att kvällstidningsklippare ja, så det blir lite olika Ja, men det var det jag tänkte. Härligt, stort tack. Tack så mycket.